Femeia din Eurasia. Neroado, Vinero, Pulbero, Așa îi strigam Și ea rămânea Fără conture și tulbure, Subțire ca jupuitura De pe un fluture Tăiată de un joagăr, Numerotată ca o pâine de lagăr. Neroado, Vinero, Pulbero, Și ea se pierea ca toate femeile din Eurasia Cu care s-a iubit viața mea, Vinere și singure, Zăpadă, neroadă, vresc de fulgere, Praf și pulbere. E nevoie de mine. E nevoie de mine, Rece vă paie, De sumbru nume cel port, De mine,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 Nimeni nu șterge barba de seu pe brațul meu, Doar vinul scade, cu agulat pe buze, Și în oglinda frântă a ultimei, din cupele din urmă, Îmi zăresc blânda fruntă încoronată cu mărăcini de aur, Îmi văd ochii, proprii ochi, cu ploapele închise, Treizeci de rodi, le arunc pe masă și abia mai pot rosti. Să vină straja